Gjdo lëvda dhe falëndërim I takon Zotit ton Allahu Gjelle Gjelaluhu A ti i kërkojmë falje dhe ndihmë Ndërsa përshëndetjet salavatet të mirat e Zotit Të gjithat të të buarat të kënjëri u mëjmir Muhammedi Alehi Salatu Veselam Vëstajnë bi shok të ti besnek Në bi familjen e ti të ndërshme Në bi gratë të ti të pastërta Dhe të gjithë besimtarët e se të ndjekim Rrugën e ti me të mirat Dheri në ditën e fundit të kë Të pranuesëm të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë me lejnën e Zotit xhelel xalal u në zinxhirin dhe serin të cilën ne kemi filluar mbi jetëshkrimët dhe biografitë e njerëzve më të mirë pas pejgamberëve shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kemë ngel pas trajtimit të disa prej jetëshkrimëve të burrave, kemi zgjedh disa prej grave të pejgamberisallallahu alaihi wasallam, që të flasim për to dhe Nuk kemi për qëllim që të shkojmë në skaj e në skaj të historisë Por qëllimi është që të zgjedhmi fragmente, raste, njare, rëfimet të caktuara E pas taj të mundomi me i shtry dhe ato duke i vjel për fryte që neve dhët nashërvejnë në jetin e kësaj bote Ando jemi të një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një nj Nga se rasti ajshës është i veçanë për shumë arsye Arsyeja më kryesore është që Zotë i unë gjelluala e ka rëfyjë në Kur'an Andaj Allahu Tebare Kjevëtel nuk rëfëjnë Pozë në gjarje të mdoja Nuk shkoqit pozë në gjarje të mdoja Andaj në gjarën e ajshës e ka shkoqit Dhe e ka të regua, dhe e ka rëfyjë Dhe ka qërtu Zotë i unë gjellegjelluhu Ajo e cila ka qenë e përstatshme përqërtim Andaj neve sot do të ço të nxjerrim disa dobitë, sa ti nga nxjerr dietarët nga vet rrëfimi i Ajshës. Pra ligjërata dhe dobitë e, e këtij rrëfimi do t'i ndajmë në dy kategori. Kategoria e parë e dobitë do të jetë nga drejtëpërdrejt nga ajo çka Ajsha e ka thallzuar. Çka ka ndodhur kështu më radh. Ndërsa kategoria e dytë e dobitëve do të do t'i ndajmë nga rrëfimi i Zotit të ngjarjes. Pra njëherë do të ndalemi Qysh ajsh e ka kalzu e qka na përfitoj na për i kësaj dhe pasaj do të mundohi me lejnë e Zoti Gjelle Gjellelu me shiku se si Zoti e trajtoj këtë pun dhe cilat janë mësimët, cilat janë rrugët dhe cilat Allahu Gjelle Gjellelu i hapi për besimtarët që të kënë kujdes e të qelin sytë mirë në kësi raste. Tani rastin nuk do të apërsërisim nga se e tregumë. Në legjeratën e kaluar, kush ka qenë e di, për rastë të ishtë një luft për luftëve të pengaberis e sellem, a shë e humë qaforën, del me e lypë, ata mendojnë se është në atë uh, karrocen e devës, ku e mbanin gruan, ata e morin dhe nisën, ushtria e së me pengaberin sallallahu alie sellem, ndërsa a shëta kishtë mbetë, ndalet të njëti vend për t'i prita ta, Tho të kam mëndu se do të kthehen Me marë pasaj vjen një shok tjetër i pengamberi Zezellemi cili kishtë mbet Në fundin e ushtris për kontrole A ishte Safuan ibn al-Muattal E sulemi Pasaj e shef ajshën E merë ajshën E qonë deri të këpengamberi Sallallahu aleyhi sallem Dhe këtë që përdohërët Dhe këtë që interpretohët Dhe merët për kurth Nga anë e hipokritve Për të godit ajshën e në përmjet ajshës pëngamberin sallallahu aleyhi ve sellem. A tëre, çka përfitojmë neve nga këj rasti përmendëm disa dobi, nësa neve do të përmendë me shumë dobitë të tjera të se të ti kam përmendë djetarët, ibnë Hacjara Eskaleni, komentatori i Sahi Bukharit, i cili është komentatori mëjë madhë i Sahi Bukharit, nga rasti i shpifjes, nga rëfimi i shpifjes i kanë zjerën bëj 7 dobi, 7 dobi, 7 do mësime, një pjesë pë të, të, të njërës dispozitave neve këtëre do t'i shmangemi përveç disove dërsa do t'i përmbajmi mësimeve dhe se da t'janë më praktike për neve dhe se t'janë nga njërëa e këshilës më shumë se sa njërëa e, e juridikut mësimi i partë të ndërrua lezër që neve do t'a tregojmë është se kjo nëgjarje neve në mëson që njeri ju kur dëgjonë ditë qka Sheh diqka të tërbulume Ishkon mendja diqka Nuk është e qartë një fotografi Endë një rasti Nuk duhet të ngutët në dispozita Andaj Mis pah i më në u thethe Djalit tëzës e bubekrit Motra e grujës për nga meri se sellem Himne të bin të gjahsh Pra zenevi është grujë e për nga meri se sellem Motra e kësaj zenevës oqut Hasan ibn Thabit oqut dhe u zhiten në të folur edhe pse nuk ishin nga munafikat kta se kishin përgatitur po u zhiten përgatitjen të cilën e kishte gatuar dikush tjetër andaj mësimi i parë do shumë e rëndësishëm është të ndëruam dhezër mos të ngutemi në gjykim nga se ka mundësimin aku shtu shtërit Dhe këtu duhet pa tjetër të intervenojnë në atë këtë shkuptimin që e boj njërzit nga se edhe këtu në ketë rast, dikush ka mujtë me thanë, unë gjikohi pi për jashtë. A ka mujtë me thanë, a i kemi pa po e vetë, bure gruje, andaj ka orë nga bulla i më një ubejmë një selurinë, në thashtë në ligjeratën e kaluar, s'po duhet me përmenë që ka folë ai, pa i ka godit drejtë për drejtë, ka thonë kjo ka kjo, kjo zhjëna. Dhe ka thonë, e të shkaban një burë dhe një gruje vetë, të shkaban E të ndërrua lezën, neve këtu duhet pa tjetër që të marrë mimsim Dhe mos mashtrumim me atë motën në i gjikojnë a njërzit për jasht Edhe këta që shtun të është të kishin me ndue Ta gjikojnë a rasin për jasht e të allahu që i shdojnë le tjetë Mirë po kjo kjo kjo kjo shkatrim, kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo Andaj dhe Allahu gjelonë në Kur'ana Dhe të të shofëmi qish e ka tajtu Kur'ani Ja idhukumullahu Ente'u du Fihi ebeden Allahu ju qërton dhe ju këshilon Korë më mësë më këtik si raste Andaj më simi i partë Ndërua dhe zërë Që neve du të shkoqisim Ademut të adgjull Mësë mëngut Mësë mëshku me më agjele Mësë mëshku me më, O e qa artë të gjepun Këtë dhe vetë kanë mejtë Që kanë, që kanë më pasë me bërë Që kanë posë me bërë, më nëshme i në gjenëm Tha për nga meri sallallahu alai sallem Inë l'abde julqi kelimetën ma julqi lehe balen Vërtej të robje thot, e thotë gjun, e gjunë një fjalë, e gjunë Sjanon menë, sjanon menë Tha për nga meri sallallahu alai sallem Zhytë të në gjenëm 70 pranvera, 70 vite E dy fjalë, e tri fjalë, e katër fjalë, e një fjali, e dhët fjali, e një fletore E një liber me fjall Në avesh në dit më në me shkujt një fletore me, me, me fjall që ka i themi Andoj të ndërua dhe zërë Do njëherë kër është rasti I cili do kët Se është kesh E po do kët se nuk o mirë Mos në ngutemi me folë E që ka duhet në bajnë? Të prejsi Të prejsi E shë të mëralë Andoj e bu vetë kërës i di ku asë një fjallë se tha Asë një fjallë se tha Usame bin Uzeidi që ka tha Joja Rasul Allah Moshingo njerëz që ka fali për familjen e tanë dhe i mbet vlerë det dyxhkimit që kis kishte folon kundër Aishës radhiyallahu anha. Nga ana tjetër Aliu nuk foli për Aishën radhiyallahu anha. Nuk hinin nga ana pas sërtizës e ndërshmërisë, por dhaja Resulullah ti mos u mos u shqetëso groka tjera, mbyllë kët rast shpejt. Andaj të ndërua vëzet. Edhe një herë pse na duket neva, ai keni padikujt thot, po e çarta be kjo, kështu që ka bóe. Edhe këta kishin thënë çarta, kështu që ka bóe, vet kamë. E që du shtim e kuptu edhe ma qart Mi pa një burë dhe një gruje vet Vet, vet, mi të diskretine Qa kështë e fol Qa kështë e mëndu Andaj Allahu gjelle gjelalu hu tha në Kur'an Va ta hsebune hu hejjina Ju e kini mëndu letë këtë pun Letë Allah bidhët sahabeve Letë e kini mëndu ju këtë pun Pune madhëm se po foli Va hua indë Allah i adhima Ma ta Allah hua shumë e madhë kja A da të ndërua dhe të të të të të të të të të të të t e vetë vetë të tona nga zjarë i gjenemit kur neve shohëmi diqka në nëngërvish diqka në provokon diqka me fol heshtë, le qartësohët puna andoj për inga meri se zellem kur foli për shenjet e kiametit edhe folte për disa traziret e sëtë kanë mindohë umetit dhe e pytën për inga meri se zellem i Rasullullah, a ta bojmë këta edhe këta ma si ka me dojmë këtë kriminal a ti shkojmë na ta, ta krymë punër që ka tha për inga meri se zellem Deri sa të shifë një prej tëre Mohim dhe kufërg Si djeli mëzdit a, a, a ka qenë kjo djeli mëzdit kote kote? Jo E se ka mësit i turbulohet A jo qka neve në kanët mukan qashtu So qashtu A ndoj shiko e pa në vet A ishen me safuanin Dhe u zhitën A ndoj tha A isha kune të regoj rasin U zhitën U zhitën mu abet Dikush kështu, dikush ashtu, dikush kështu Normale ata munafikat e kishin kao fitilin ma shumë Ama kishet e pibesimtarve të cilat nuk kishin munafika Po hinën Muhabet, hinë Muhabet, që ka me bo një, një burën një, burë, një gruje E hinën Muhabet edhe, motra e grujes për nga melës e më një tjetërës Ajo ishte himne bintu gjashë Ti një mojë më të rëzvet atje Ti një mojë, këni për dikush Shkëjt u njajës atje Do t'ja në drejt që punë në dikujnë Apo, po, po, që ashtoha A i ka ka buhe Apo, hejmë nja, ta dhët shkopi Ta dhët shkopi Motër e grujës të pengameris e selle Edhe një herë për të zintojmë Motëra e grujës të pengameris e selle Foli Ti një mojë më të rëzvet se ishte Apo, të një mojë Ishte ortake me Aisha radhiyallahu anha dhe tha t'i nimoj gjëza, andaj tha Aisha Zejnebi u um mundonte mo afrujte pengaveri sallallahu alaihi wasallam, o ma Zejnebi nuk fole. Ajo nuk fole. Foli, foli motravet. Këni vati kush do të do me dal më i Zotit. Unë unë t'i nimoj. I nimon ama hinziar. I nimon pa dia ama hinziar. I nimon porinote Allah hinziar. Pa të ndërruar Allahsër, më simi i parë çë e ndjenim nga kjo ngjarje. Kur na duket thodë çort çort që bute grujë s'ka këtu çka më pas. Nuk nuk po volim as për katras në rroze, ka plot rrasë të thurtë çortë. Ki çort e ka thon, çort e ka bó, çort e ka e ka taku e kështu me radh, andaj të ndëruam dhe ze tirojm gjuhët. Mos flasin. Ve shiko rrethallat. E shikon kur kur e shikon tani pipër jasht rastin, apo u çishme ka forcë pa Allah la dhim. Ai she va të kam e çka të bëoj ajo. Ekstërmaval. Andajojmë simi i parë të nderuar Lëzer, që ne mos të ngutemi në në zbritjen e asaj që na duket e qartë, e të marrim në përkand nderë, e të marrim në porhosje emra dhe tituj të njerëzve, vetëm se ne na duket ashtu apo edhe në imci dojna më konç ashtu. Keni padonia duket edhe pak, inshallah është, edhe e prëna më çështoa. Pastaj synë ndrejsh 210 të mesela që së të të shumëmi të puna e kur deshti me regullu këtë punë për në një herë në një herë del rasti pi kontrole edhe për në një herë si për në një herë së pas që që shme zhjith adhe kjo është mësimi i parë mësimi i ditë në të ruar është që ajo që ka neve në duket e vogël sështë e Allah e vogël bo është e madhe andë e tha Allah u gjelluara ju ju duke vogël kjo Ma të Allahu ke shumë malde. A ka më të malde se me me zbrit Allahu ajet për një për një njeri që shumë e ka ranuar, që shumë e kanë torturuar, që shumë e ka pronditur shpirtin dhe e ka thotë Aisha, "Kesh tu plas pi vaj, do i kemën plas mëlçija tu kaj." Pse? Se njerzit i shlojn fjalët e tyre të të hiç pa kujtuar. Dhe pastaj ambavan Allah, ambavan Allah. Po hoti mos i tambit është një ambavan Allah. Ku janë djegjat? Ku janë më meruë gjumë bi parpara? Andaj Neve që ka duhet në simi i ditë të ndërrua dhe zëtë, që është dobi e madhe Ta madhnojna që ka madhnojna Allah u gjelë gjelë luhu Abo? Jo ti që ka e shetë madhe Allah u që ka e shetë madhe Allah u në Kur'an në disa pun i ka bo të mdoja E disa i ka bo pak madhvogla E na pi kuj dujna me mor Di që ka shka e madhe e vogel Pi midës, pi lukëtit, pi smujes ton Pi Asoj kur neve në kap neveria për dikan Ha, dikuj të i bajt, dikuj shver I thot, ki ma ban vërejimin muhe O, më, më tranon ki Ja, ja, ja Në e mon api zotit Allah i ka caktu, që kjo e madhja Por shemë, zotit jo në gjellora ka dhën Ska më të randë se shirku A, a ka di shangë në fej më të randë se shirku Ska Allah u gjellora ka dhën në Kur'an Inna Allah e laja këfiru enjushra kebi Allah nuk e falmi ba shakatina Këto e ka po vitkuqe Vjen dikush ta hek vijen Heke sa du, shaj e ka nuk vitkuqe Nuk ka kompromise me shirkun Nuk ka kompromise me të uhidin Nuk ka mundësime po tezk, fazar Apo edhe ty, e me po shirk ha? Apo dikush do të pëmusum Do ka për kjo shume madhe Këni ba dikush të du, o bur Zban me dhanë pasha djallin Pasha familje Mos e baj bendjallin Këni ba dikush, mos e baj bendjallin Kështë djalli vete ma i mal se zoti që le gjele gjelelu hu E gjithu kjo është shirq. Ka thonë peiganësham kush betohet di kanë djela përveç Allahu tashir. Dhe njerzit demorin prap Hajgare. E shirqet mloja të tjera. Allahu kur e ngrit në san me një vent shumë të madh, mos e zvlet. Do ju sot po patjeta të kenë më zbrit se sepë kuptoi njerëzit. Duhet ata mund ngrit çati ku e ka zbrit, ku e ka ngrit Allahu. Ande Allahu kanë u vit kuqe. E një api vijës të kuqe ku e ka vendosur Allahu, cilasht. Shirqu më analt s'ka kompromis Allahu i janallahi ka dhënë edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sure Zumur wala in ashraka la yahbatanna amaluk wala takunanna min al khasirin ti më bashir ti o muhammed jotë ti spo fol më për ti ti që je pejgamber e e, e e i dashur jam më bashir k'të mall të dukshëm do çart a tani kit pun ti prishna ke çka je munuar çka je lë të ti prishna do të thush ben ani pun ta prish këta po Po problemi na se lexojna Kur'anin. Në kur'ej ka një surë Zumar me lexoj ku Allah i thot pejgamberit se, se ti po thojna edhe kët pejgamber vi ju kanë thonë me bë me bë shirq, idhujtari, paganizëm, me i shoqëruar Zotin diçka në eja dhe cicitatina, hak tatina, na ta prish ta punën. I krishterë ja, ja zbutë pak, zbutë. O ti zbutë sadush. O ti zbutë sadush. Ai e ka ngrit, Zoti e ka ngrit. E njëna prej punëve që e ka ngrit Zoti, icela është nderi. Allah e ka bon dhejnë vitkuqe Vitkuqe Për me bo zinaja Më vërtetu mbi di kanë duhet katër dëshmitar Dhe është e që diqme se Zotë i unë gjelën gjelalu I ka thanë sahabeve Lëula E pse ata nuk i prunën katër dëshmitar A këta e këshin di sahabe A mo abitën A ta shka folën U, u, u, u, u humbën A po Tho që i kërisham vë të imi e Nuk di më rast Në konë për nga mëri zesëlem Edhe kohen ma von, të muslimane që ndonjëherë me dëshmitar oj vërtetoj zinja e dikujt. Edi kusht po na ekimini në rast se benga ose me ka, ka ekzekutuar një njeri që li ka bo zinë, i martuam, a e ka planu vet. Vet ka relasuar ja, ku bo zinë. Që do të them, kjo është i pim, ka piraki, ka do njëo, e di një që më të fol. Ku bo zinë? Deri në fund. Dëtar duhen së vërtetuar ndonjëherë që dikush Ha? E kanë gjetë me katër veta Tubozino. Është e pamundur. A ndalloi pse i kanë vënë katër? Pse i kanë vënë katër? A pse zboa Zinoja, a mos ta djesh? Mos ta djesh. Sa e bodi Zinoja, bodi si do të mos konton Zoti na rrit? Zoti na rrit nga amoraliteti, nga devijimet, degradimi. Mirë po të ndërua, a pse Allah u tha katër dëshmitar? Dhe çdo njëri pytyre, duhet më kanë i besueshëm. Jo, ati shkonë he mërtin rrug një hajde të vla, aki pa be, po e kun pa edhe unë Jo, jo, ecti Mu kanë do, ideot shëmë, mësë me pasrënajt korë, mu kanë namazgji, mu kanë njeri imoral shëmë Mu mu ditë se a i sërëjnë Katër nga kjo kategori Dhe jo veçkaqë Me dëshmunë Allahun Se e kam pa me sytë të tëre Qish bashkohet buri dhe gruja Ei ja po të fol valla çatu, po ato ashtu sot më fun e kanë bë. Jo jo jo, e pam si ç'bashkojnë burri dhe gruaja. Thoshë i krujçamu te imina min haju sunna, po nuk dim rasti se kanë vërtetuar katër veta në rast. Çka? Pse është e pamundur? Ndërsa ne edhe sa da shkon mendje, ah, ke. Pa dëshmitar. Thotë pandemia me katër se ne vërteton. A na dënia veç se na duket. Ato të ndërua Allahu, ta ngritmi të madh në çka ka bë Allahu të madhe, e cila është pitmlojavë. Nderi njerëzve Ruju Ruju nderi në njerëzve Nga se Allah u Gjevle ka bojt nderi në të madhë Nja prej gjërave të sërat ka arpe nga meri Se selle me ja urujt njerëzimi cili është Nderi A do njëra prej dalimeve kriësore Të fejë zotit Orgjinalë e cila është islami E pranuar e vetëme të zotit Minjëherë Mas njësimit zotit Cila dalimi ma i madhë I fejë zotit gjele gjelalu ruajtë familjes. Treqo modin sistem, që e ka zmadhu ças shumë zinajën si feja e Zotit. Treqo në në në në fe, në në në çka do të thotë që e thu njerëzit, që, që munohen me ndjeje me me zmadhusi ideologjie kështu më radh, e i bën propagandë. Treqo një një, por vetë feja e Zotit që zinajën e ka bë, të marrshme si feja e Zotit. Wallahi njeriu më lexu për zinajën, derisa gatoni më mdhë e biu. Rahim e Allah Njëri u ku lezon për zinajë Dhe për dënimin e zinajës Mendo në sa Allah ose si a falë kur tina Qasë shumë e ka bët madhe Nëse lezon ajetët Hadithët Dënimi që ka përshmë përshmë përsa Para që ka bën zinajë Ta, ta merë menja që ashtu të kriot për shtipja Këta që të ta s'ta falë Allah o kur E dhe pësa gjuna i malë ja Ai që ka i manë Në është mesoj me a ja falë Mirë po që ashtu të kriot për s Andaj Allah e pruni hijabin E pruni ullin e shikimit Ta ullin i shikimit edhe burat edhe, gru, edhe grat Pse e boni këtë këta? Nga se zinaja është e malë Me artë e zinaja Andaj Allah u gjelluala e boni këtë fe të daluar me qka? Me moral Me moral Pse e pruni surën Jusuf? Pse ne ka zë Jusufi që u afru Në teh, në teh erdhme Me grujen e ministrit Pse? Par me kalzuse që shtu dohë këtë pengamberi Vjen deri, te zarëmi dhe nuk prejk Pse? Se te ajo shumë e madhe Nëndë e thovë, Allah, që më burk Më burk që më vesh më zbi qëtu Që më që burk, pse? Se nëse përlyjësh me këta Ska më vle Ska më vle, nëse dikush dijet për që është amoral është i degradum Si kushton kur kushtë rëndësia tina Mundo njësë mi, mi u largu A dojtë të ndërua, lezer Neve duhet të arrisim atë që ka rritë Allah Ha? nibodi kushtat ja shumë kjo kjo era nasht kjo mos me këshire as në çequll nësë jamos me këshire po në çequll nësë jamos me këshire me ushkim me lutut zoti xhelalul sadanallahu xhelwala ta ta tabarallahu xhelwala të, të, të, të, të zejë këtë jetë edhe jetën tjetër do çoronallahu në këtë jetë edhe në jetën tjetër elulshme allahu xhelora që allahu t'i ruaj ndërët tona dhe morale tona andaj nximi ditë e nderuar lezer allahu tha mos e mirni për të vogël këtë punë se kjo punë e madhe punë e madhën deri i, i muslimani. E, mësimi të rejtë, se ne kanë djerë djetarë dhe kjo shumë në nësi, të ndërrua dhe, dhe zërë, rast i ajshës është rast i cili argumenton për pengamberin e pengamberi sësëllëm. Dhe kjo është në interesantë dhe se djetarë se si lezojnë reshtat, si lezojnë një rëfim ata, një njërë që kanë dohtë, qështë e lezojnë? Njëra, njëra prelegzimeve është se kjo shëtim që e ka plotë familjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam pastaj edhe në Medinën kanë dhënë argumenton se Muhamedi sa më pejgamber çuish sepse ai nuk tha jo jo s'ka bë nuk nuk tha po s'tash me gazojë Allahu se s'ka bë jo ja, në një ditë ha ziu ajo ka ikë sahabët folshin disa disa munafikë rritin mohabetin A nuk tha, ta qëtsoj ketë punë veç pak, të rejnë qëtu. Ha, asha. Ja, ja. Së mundët? Apo veç që ketë krizme, që tuve veç e kanë pak, se shumë zonë t'ingrujem kanë brekë. Veç të këllëjt ju thamë, ka zbrita lohu diçka, içpë ju ka dhe jo. kësë, loh, na, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Gjune ju në bunarë nëherë Thuja ti këtë fjallë që kemi a dhanë Shprazu mirë Bënja këtë kurë dhe që kemi a bënë E mësani fëtë e kunu min ba'di hiqa u me në salihin E mësani bënjë njerëzit mirë Jo Allah, estakfirullah Estakfirullah, estaka, s'ka S'ka shi e s'ka Nuk e pranon zoti kështu Andaj Allah u gjelë Pse ja përmeni vaznive të Jusufit Ato ishin bitë pengamberit Bitë Jakubit Ama ja përmeni edhe kjo Kjo e korit ju banën i herë, vëranën i herë, gjunën i herë banja ti këshyre si të mund është me a gjejtë dë një gabim gjuje fortë, pasaj qka banë ja, në të pasë si loti nda jërën të kajtë Jakubi dhe jërën të kajtë e ka hongër uki sa një zinajevi kina të thonë e ka hongër uki kua për kjo punë, uki e ka hongër këmisha asë një copë se ka të këputë tazë o këmisha të papo e ka hongër uki Sa njëzbë ju kina dhënë e ka hangë rukit të Se në e në më suvesh, vlasniti ju sufit Që e kanë rrejt babën se ka, e ka hangë rukit Po da, shumë ju kina dhënë e ka hangë rukit Oma uks ka pa ose ishë në qitet Andaj, penga verës e më nuk tha Ta të i kalojën e Ska më qarë, pa tjetër me fol Jo, ta s'ka zbrit, ala kur gjo Ishte të prit E ndrojës i edhe në me ajshën I thekja ajshës, selamu alejkum A je mirë, mirë, kaqë Ska pozë ndorën e ti kur gjo Deri sa ka zbit Ajetet e Zoti gjelëgjelëlu Ma dje kur i zbitën ajetet Masi i tha ajshës Oja ajshë Si t'kishe bohë di shka Pendohu të Zoti Parme e tha këta për jomsan E tha A si t'kishe bohë di shka Aja thot njëri kryes vetë që ta Sa arana mi a dhonë kryes tonët që ta Masi t'isht përhap lojmi Aja alama arane ka mos e pinga meru ko Po pra, palla më ndo, por hap lajmi se pejgamberi i ka bu gruaja zinave shumë e mallova kjo. Njeri më palla më dua disa e mallova si kët, pa, pa, pa, kjo. Ha? Njeri ka mund si po po ko shikën aty vendran, kukut ose ççelova kët kët lagje çka ndolli këtu. Po palla më ndo gruaja, po palla më ndo mu kon pejgamber, po palla më ndaj është xhika e Abu Bakr Siddiqut. Andaj ndaru Allahu zer, kët ke argumenton se ai s'ka dor kur gjall. Ajo pejgamber vetë. Më paskan ç'i thon njerzit propaganduesit kundër Perëndiam, ja ç'tukish fol, ç'të kapos mo shpirti mi dal me fol me thon diçka. Jo. Allahu s'ka fol kur gjò. S'ka zbrit kur gjò. Andaj nuk e patit rastin e vet në dor. La shpashar kur jehudët e ngushtonin. A e diçkë të pyetje ti? A e di diçkë të di përgjigje? E pengaun për something like, "Nuk e di, s'ka zbrit Allahu kur gjò." Ç'ka argumenton kjo? Ç'kjo ç'ka argumenton? Sa ajo pejgamber nuk fol bi hamendjes. Nuk bolë për amendit Ma dje Zotë i onë gjellohet Qërtonë të një arë për nga merin se zeller Edi një jutë të zejnebi martesa Që e kemi shpegu se si ka ndohet e kështu me rad Për me, me shfuqizu Allah u gjellohet Me e qërënjos atë uh, traditën e cila ishte për birësimin e, e djemve Allah u e boni më martu e me një gruje për me e prishke të rend Allah u gjellohet nuk i tha për nga merin se zeller Hajs për ta përmeni, ja përmeni Dhe na e lezojna në Tha Allahu gjelaw e të kshen nase Wallahu e haqku e në të kshen Tha ti pak pi dru është pak njerëzve Pi ru është pak njerëzve Pi tut është pak njerëzve Wallahu haq Allah ma haq A i dinim si jo kishtë e dron Se për nga meri sistem kure ka martu që këtë zëjnë ebin E ka pa zhgruje Këtë zëjnë ebin Kështë e ka ma zhgruje Një njeri cili O ka një njohër Se o djali Muhamedit E se ka posë djallë Për e ka rrite, e ka kujdes për ta Dhe i ka ndonë djalli Muhammedit Allah për me prisë që ki nuk o djalli Muhammedit Sallallahu aleyhi sallam Qka a ju prish me kryën e vet O prish me kryën e vet Allah ju jaboni me martu Pengamesam që ta Që i binte me shfridzu dikush për, për, për kurth Muhammed ja ka mor Kujna, që ka mor Rejene ka mor A haran që kjo Vë vala malam s'ka Paramenop, kjo s'ndodh kur të njerëzit normal Nuk ndodh kjo Që t'i kush mi ushlu rejes Me pëlqir reje Paramenop e mësa më ngushton të të të kjo Qa ka me ndodh ka në full njerëzit Allah i tha, u atak shenese Po jutut është njerëzve Ama Allah i ta ma hakme jutut E ne lezunen kur angta Andaj të ndërruar vezer Për nga me sa mështë ka ndorë kur gjo I vinë qërtimit për qilë I vinë qërtimit dhe në ti mësutut Mësë Andaj Allah u gjele gjelelu Në rastin e shpifjës të ajshës Kalzoj edhe që pengamberi është pengamber Se që të ishkon kulmi për me e Në kuptimin Allah e karujt Po ata që të cilet se kuptojnë se muhamin Se më shpë pengamber Që të e ka pas rastin ajme me e kalzoj që Ta shtoj pak Jo, hasha Andaj Allah u gjele në surën haqka Që ka i tha pengam e sëna Sikur Muhammedi së sellem neve Në e shpik të disa, disa fjallë Në fjallë me në e shpik Në e akëput në damarin A e këptut? Neve në fjallë me në e shpik Muhammedi sëmë që na e ek, këna thonë Pa e pas thonë A i me thonë për veti që ka thonë zoti pa pas thonë Në e akëput në damarin E të ndërua në zërën Në sa këna thonë ka thonë zoti i që thon. pa thonë Pa po e ka lejuk ta E ka lejuk Hasë qrai. Këjia dekandalu e kandalu, eth çka si s'e prek. Ja ja u bojna zin njerëzit jetën, por por për çoroditjet tona. Të ndërua vëzën me fol për emrin e Zotit të shumë madh. Do të i pasni njëri frikë Allahu që lezet ta di se kam u takuar me Zotin e vet. Dhe mos mos must mashtrohet për, për atë në dorë trokitjeve të, të njerëzve. Folu Allah se pa çetë rekim me fol. Ta kanë lanë me fol. Jo, edhe se ta kanë lanë me fol. Nëse se di thuj se di. Se Allahu u jëre kërsynoi Muhamedi sallallahu slet fals në emer ton. Pa pas ton na qështu ndonë anda i zoti jo në gjellole të regoj se të rasti ajshës është qëfar është pengamberia e pengamberit sallallahu aleyhi wasallam gjithashtu të ndërrua lezer prej dobive të cilat i kanë zirë djetarët nga kjo rast është edhe e, dobit juridike guptimin lejot s'lejot neve thamë dhët ishkë që isim Mo shumë këshila, mirë po edhe këto janë disa këshila të dobishme Prija sot që ka përmenim haqe në haqet e së kaleni ka dhanë se Lejohët gruaja me dalë nga vendi i vetë Nga shpije e vetë, eksumeral këtë që është Nga se jo ka qenë në rrugë Me kry nevojë në vetë Qa kërdi shka nevojë Andaj, këta e kanë gjithë djetarët dispozit Argument, argument A isha ishte me pinga meri së sellem Hiq pa mur lej e dulë Shkoj, apo, u këthy, e kishte u pëqaforëm, prapë shkoj. Në këtë të dyra o sëtë, se kishë vetë e nga meri sësëllë. Pse se ka vetë, sepse ka sen leje e përgjithshme, kuptimit për nevoja tua njeri lëviz. A në neve që ka kuptojmë nga kjo të ndërua dhe zërë, dobi juridike, se i lejohët gruas që t'i kryen nevojët e veta nësa jo ka nevoj. Dhe jo të shkohët në s'ka i shmëri, apo jo ja, kjo smuret me lviz apo vdes chatese ti e gruaja ja nuk shon kështu ne ju ka pa namendoj ajo qawn ne dola per nevojet emia ne har dola per nevojet emia ka ne transmetim se ajo ka dal per nevojtor zoti ndero dhe ka shku larg ka shku larg qe mos shifet pastaj ajo shkithye e ka hopja voren prap ka, ka shku me lipcha voren kete herose nuk e ka vet pe gametin se sel argumentese ka vet pa i takish vet e kish prit Shë ka vetë, jo ka lëvizve Andajtë ndërrua lezër Grua ja Lejoqët lëviz Për nevojët e veta Në e Ku kufirin e normales Ku ka lot kufirin normales Ka thonë për nga meri shabë Allah La tu safirul maratu Nuk u thëton Nuk u thëton gruaja pa mahrem U thëtimi dalon U thëtimi qëli është Në mendimin e shumicës djetarëve është në bit 83 kilometra. Në mendimin e shumicës djetarëve është në bit 83 kilometra. Po ajo s'gudzon i ashtë të 83 kilometra në mendimin e shumicës djetarëve me u thtu vetë, por du të me morë një shëshëruz pi burrave. Pi, pi, pi, vlo, burra, kështu me radhë, bapë. Ndërsa më pak, atër lejot me lëvizë. A logaritet që ka dalë, prej kufinit, jo. Ndërsa disa djetarë kanë dhonë, me elëshu qitetinë. Pra nuk lehot me e lëshu qytetin e vetë Pa, pa ma hrem Dërsa mërëna qytetit Ka mundësimi i kry nevojët e veta Edhe në sëvejshvet nga se a isha vetë lëviste Vetë lëviste Andaj të ndërua lezer Jem në hajarës kalani ka mor nga, nga kjo dobi Se njeri ju e lejohet Që e grua jam falni Lejohet që të lëviz Dhe kjo nuk është jash në derit saj Jash moralit saj, po është brenda Moraleve të islamit, brenda kufive të islamit Nga se nuk ka do një gruje më të devoshme Se Aisha radiallahu anha Dhe këtë atjera të cilat komentohen Në rysha të janë vezvesit të njërzve Prej, asaj që e ka përmen Ibn Hazaras Kalani prej dobive është se Grua ja lejohet më uzbukurue Për burin e vetë edhe në Në rrug E se qaforën pëse e ka mor Aisha Më dhe e ka morë më të rëzvet, e smajës Për burin e dhe, për pengamere i sëselle A dhe të ndërrua dhe zhënanemi Nuk kemi këtu të zbukurimi i grujës edhe i burit Mirë po, djetarët e kam përmen Se qaforia, shka lip qaforia në udhe Lip qaforia në udhe nga se Raporti me zburit dhe grujës Nuk në nërprej e të kur Andaj lejohët gruaja edhe në utëtim Me qenë e zbukuruar Kurojsh vet, jo për tjere Kurojsh vet për, për burin E vet, nga sa jo e murë Qaforin, kujt Që ku tjetë vetë me Muhammedin sësëllim Ajo jetë jetë e Ezbukuruar Ka ndonë djetarë, që farë thuhet për shpi Shtot doza Shtot doza Andaj, është prej moraleve Dhe etikave të gruas muslimane Kar shqiburit vetë që, që tjetë ma Ma e përstatës mja për ta Në maksimumin e vetë ma, Ajo hiri i zbohet Ajo hiri i zbohet Po laver i mersevej për që Që të kryon harmonime me burin e vetë Premësime në dobivit se se ti kanë zirë djetarët është cila Ruajtja dhe kujdesi për pasurin, qofte dhe pak Qofte dhe nëse s'ka shumë lerë Me argumentin, me argumentin se qaforia e ajshës Si shte asë ari, asë argjen Asë një loj prej të cilat kanë qëmim Vëtë ajshë a tha, s'ka qenë ari, asë argjen Ka qenë për jemeni një loj, një loj e, zbukurimi mëj thjesht pas ka ka ka kushtu shumë ajo. A ja. tharë dietar ganthan. Pse du laioj me lip këta? Mos e sakon as orja, Sarjan? Ska shumë qimet ajo. Ja. Ganthan dietaret, ngase njeriu nuk duhet ta përbus pasurinë sado që e pak ço është. Dhe nei na kon ku përbuzet dhe në përkambët dhe shka përderdhët pasuria më të madhe. Dhe kjo është prej humbjes bereqetit të muslimanëve dhe të njerëzit për gjithësi kur e, nuk trajtohet pasuria Apo në një vidin e verë Qikajshë një qafore Nuk të da pune madhe një qafore Pune madhe Aja është, është të skushton kërgjoh Jo Mi po duhet njëriju të shfrydzon qatë sa duhet Një bërë dikush ka që e veç berë, Shumë kam që fë, berëm, berëm, berëm Ose mushe e pasaj le pa shfrydzue Jo Njëriju duhet kujdeset për shfrydzim me mas Dhe ajo e cila Ndështë të skushton shumë Mi po mos të përbuzë Aja jo është Pasuria çat nivel sa është, pasuria është pasuri. Dhe Zoti Xhelel Xhelalun në Kur'an, si të paktën, si shumë të shumtën e ka qejtë shprovë. Se për Zotin e një, edhe ai që i ka miliardët e Zotit nuk është nuk i duhet atij kur gjatë, edhe ai që s'ka hiç nuk i duhet kur gjatë. E pse ja ka dhënë njëri shumë njëri të pak, më e shprovu? A do shprovoajon gjë të ndëruar Zotit? Se si kemi mi falëndëruar, andaj tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, a dinë çaj kanë Zeni Muhammedi. Ai çili nuk falënderon për pak Nuk falenderon për shumë Allaj, ajë cili si të të falenderit Allajot për ujnë qëka e pi Ajë për tjera të sena nuk i të të falenderit Iqë Saj ujnë nëse sheshe Andaj, omë në khattabi Falenderimin e shtonë të të uj Ha? Të uj Dhe kërë përshim, pëse po ka në kërë po pi uj Kante, qante prej, prej thë Dhe kësë di me falenderu zotin për këtë uj Uj Një kështë të po uj vejo Po, uj, uj, po, kur po të kap, etja, apo, o shumë e madhe, apo, elementi jetës kryesor Dhe i thonë të omeri, a e dini se banorë të gjenemit, kanë me lip pak uj, e s'ka A da e të ndërua dhe zër, nga kjo nejve që ka kuptoj Pasuria qoftë e voglë apo e madhe, qoftë me kimet të madhe apo me kimet të voglë Pa të vlerë shumë apo pa të vlerë pak, s'ka në përkambje Zba me në përkambjë, nga se Allah u gjelola nuk e donë në përkambjë, nuk e donë shka përderën Andaj i zbriti për nga meri se se lem, a jetë ku e, menagjo, e drejton dhe si ta menajon pasurijë Fa mosë shtri dhe orën, dhe nisa me të mendu njerëzit se je i shka përderës Dhe mosë e lidhë për qafe I një ba po, dikuj duhet komplet me e shkun për mjë anëzirë do dinar Ja mosë u banë që shtu, i një ba po, dhe mosë e shka përderë Më gjeni me satare Ha, Allah, gjeni, mesatarë, kuhtimin, as ande, as kënde, gjeni një mesatare Asë ndëj, asë këndëj Gjeni një mesatare Premësimit e se ati kam përmen Djetarët është se Humbja Tu duhet balancë Humbja e kontrolit Dhe jo shësht pas pasuris Munet me të shka këtu të, të lashe Dhe një e para kemës me shka përder Mirë po kjo Këj kujdes për pasurin Dheri ku të të me shku Dheri ku të të me shku Dheri pa funësi Jo Derim deri e një skaj Ajë që mështë kish largu shumë të elip qaforën Da shta si kish hup ushtria E për nga veri se se lëp Pa jo të lëpë, të lëpë, lëpë, lëpë U zhët në lëpje Që ka ndohet, këtë kjo shka ndohet A dhe ka thënë djetarët, rego Ska dikush që hëtohet pasurijës E unë kontrole Në përnë ka se ka njërë që unë më kontrole Këtë du o të ka thitë reka Jo vetë ka thirr kjo kjo puna e me ka thirr. Po sa puna jote më e madhe se drej ka zoti Xhelalul. Nëse ti jitojm pasuri, duke lënë drekën, duke lënë kindiën, duke lënë akşamin, yatsin, sabahun, atë rreçka ndodh çanallauksit e lashë. Çfarë të lashë? Çe, çfarë të lashë? In do the gruës mos bërtë tortogos. Ai është zati Allahu wana. Allaj duhet të ndërrua vlezë me sadarime po. Me bomba bo, bo, sadari, nuk shka për drej me pasuri, por edhe nuk i thënë Allahu të pritesë në ajnat me pasuri. Pse? Nga se ndodhë fitne. A dhe thënë djetarët, fihi shumul hirës i alel mërë. Këtu ka edhe, qëfarë, rezik nga nga ranja në kriza duke u gjitë pas pasurit dhe kërkimit pas pasurit. Nga se, a isha u hum duke kërku e qaforën dhe i ndodhët që ka i ndodhët prej tronditës të cila e përjetoj. Pasaj, prej dobivit të cilat i kam përmen djetarët, është edhe se njëri ju Kur të shëvë diçka të keqe Apo të rështushme Me thonë, inna lillahi wa inna ilahi raje unë Për jese keqe që të sonë njeri unë Andaj, sa fani më attal Fjallën e parë shfare tha Tha, inna lillahi Në të allahu tjena Dhe të allahu kena më këthije Thodë, aisha që kjo ma prish i gjumin Kërë kumë një të thonë Sa e ka bërtit pak Inna lillahi E ka ditë që kjo s'kenë Ka mu keshë kërë përdorë, shkërë me eta une me ajshën vetë, ka shku u shtëria, shkërë me keshë përdorë, sigurisht, a do da, inna lilla, a do në gjëspo, që ka dhët me thonë, që ka dhët me thonë, thon, se ndi i parë, ku ki krizë, dhësh me thonë, subhanallah, inna lilla, ta lau kjena, ta lau kjena më këthi, mi drejtu njërë zotit, mi thonë ati, merët ti përsi për njërë, kryma punën, Ti mari pa gjele sa isavevo. Shko te dashamir të tu. Shko te njerzit të tu. Shko te vazinët të tu. Shko te keçka shkon ti. Mir, po mos e haro Zotin xhel xelalu. Sa ajë kon dor Chelsea. Para më dorit nderualla vetë pejgamberi sallallim si pejgamber. Mos me bas vriç pallja, çuçi kish prmbyll shtë rast. Çuçi kish prmbyll. Mos e bas vriç pallja. Pej Zoti xhel xelal. Çuçi kish prmbyll. Çuçi kish prmbyll. Nuk e më skicish më prmbyll është pështirësi sh e madhe A në do njëherë, mbyllë rrugë, qëfarë thu I drejtojë zotit ta në gjeli gjelalu Prej, mësimeve të cilat I kam bërmen djetarët është se njeri ju Duhet t'je për parësi aha, Kjo është juridike është juridike, është fëkjie Duhet t'je për parësi Njëzë autoritativ Në shërbim E kjo është shumë në nësik Pra, sa fërani Adhme devën e vetë Devja ke e ti O vetura ke e ti Apo Qka i vani ajshës? Ezri pi devën I tha hip të ndeve Me i sharet Aj e cinkon Pse sta hajdeti me munë Po e cinkon Jo Nga se i je përparsi njerëzve autoritativ Andaj të ndërrua lështë Djetar kanë dzirë Se gjdo njeri cili ka pozit më të nalt Ka autoritet më të lartë eksumeral atijë e pat përparsi në shërbim, cili do shërbim qoftë, cili do shërbim qoftë i jepet përparsin. Nga mormi këta, ka Safani, edhe pse ishte devi aty. Nikjo sot po kjo kjo vetura e imeve, pa po vetura e ime apo pozitën e gecit aty për të cilën po bëhet fjala. Anëtarë të nderuar gazan, neve duhet i jemi përparsi kujna. Njerëzit e çdo të kanë pozit më shumë. Këtë rast Aisha ishte më e madhe. Sikisht diskutim çjo më e madhe se Safani në kuptimin autoritativ, jo në kuptimin e vjeteve. 18 i ka pas. Kjo e ka burr i madh. 18 i ka pas. Mirposhfar, ai ka më, më thënë, "Hajde ti se ashtosh në çikarekanë, hajde me mua." Jo. Njerëzit autoritativ, njerëzit më pesh, njerëzit më pozit, më të lart, u u jepet për parsi dhe privilegë, kanë prioritet në në shërbim. Dhe kjo është hierarkia të cilën ne e përmendëm me ligjratën e kaluar. Gjithashtu të, të ndërua vëzër, është se prej dobive të cilat i kanë përmend dijetarët ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e jeti një lloj mesatarie në rregullimin e grujës. Në kët rast ishte se kriza e mohabeteve ishte shpërnda, vërtetim s'kejte, verifikim nuk kishte çfarë ndryshimi më mor. Si mu pozicionua? Me akuzou smundut Më nejtë kishe hitë sa të ndodhë kur gjo Zban E mur mesim As nuk e përzuni As nuk e a ja jep të atë grosinë Shka ja ka thonë ja vazhdimisht Andaj, kur ki problem Në familje, me grujën, me vladin Me dika Nuk do me dhonë ti, ti Diçka dëshim ke pa A, po, u kry une, se, se çaj, dhët, unë se qaj Unë se qaj, kohë, kohë, kohë, si foli, kohë, kohë, kohë, kohë, kohë, kohë, kohë Ma letë Pse me, me, me, me nuhën e shumë e shumë, shumë Pa dhe pejnë samë që si rastit pa Akuza, ma si se zhvërtetu, mbetet pejzëm Edhe nuk përsinjë, se gruje e kam Andhe që pa bani për nga më një së sellim Thët, a isha ngrotësien e kisha hup Mesatar Andhe në regullimin e probleme Dutë me qenjë njëriju mesatar Nëse se gjenjë mesatarien E hum kontrolën dhe nuk sosët Nuk kryjet puna Prej, gjërave të cilat Njëriju duhet t'i merë nga Nga kjo nëngjarje Dhe prejmsime të cilat duhet t'i merë Nga kjo nëng ëse për nga mëri Sallallahu aleyhi sallem uh, Hypi më më bërë E të regun Kërkoj leje Për me ekzekutu personin cili Po Po e shpëndan me të ma dhe këtë Këtë shpifje Qëndodhë të ndërrua vë leze Tribura ragu, Tribura Try krijetar të medines Saad ibn i Muad Saad ibn i Ubeda Usejdi një Hudejr Try Radhi Allahu anëhu më ardha Tha për nga mërës e selë, a ka dikush në përkra A ka dikush në përkra Uqë Saad ibn Muad Nga eusi, tha unë ja Rasullullah Si tjetë pi neve, unë e gripunën Si tjetë pi qëzrejgjit Jep urdër Uqë Saad ibn Ubede Tha Wallahi sënë prejk Qatë për të sënjati u shkumenja E dinte përkan Uqë u sejdi më një hudhejr Tha Wallahi ti e munafik Ti e munafik, kujt pithot, sa adib një u badë, këti që ka ta sënë e praj e kërkush Ti e munafik se për ju të elkra munafikave Dhe u grendën, këntu e rok më, më uvra, nga se si ishin ato të armatost Ishin të armatost të e rujt për ingamberi se selle Atër për sam zriti për i khutbës dhe i qëtësoj E na nga kjo skenë ka shumë si, në tashkoha dhe nga në, në ngushtohet Që ka mësoj në napiksojnë atë ndërrua dhe se Për ingamber pe Kur do njëherë rasi nuk o i qartë I qartë Që kjo që shtu e lipë që ki Qka bani? Tha kush më një mënë Më përka mua A dhe të ndërrua gëzën Do njëherë sa të do që e ki pozitën e naltë I një po të i kujështot Shpjitzoj e shpjitzoj e pozitën E po a ka madalë që mu konë pengamber A ka madalë që mu konë pengamber Shka madalë Shka pi njërësve shka Madalë që s'ki ku hip Me lache për te Tha, ka t'i kushim një mënë me t'a krypunën A dhe të ndërruar dhe se në kanë thënë djetarë Do njëherë edhe pse e ki pozitën e madhe Zdo me ma dhe se mund është mi krypunë Menem si E ki pozitën, do njëherë i e do më qeni një shpijë Shkujtë stari, mëj madhe ati E ke ba, qonë balansë Ba në ku i liber Pse, se e dinë se marja një vendimit Mënë me t'a prish krejt Për nga me e sa për me kuptu ta Ka mujtë me ta, Qëki qëke ka shpëndaket ata ka tra... A njësa ka posa njerëzi Tërkebu bekin Omerin Omerin me pasirë e këshri këtë punën Ma di Omeri, ras e tjera Ma herët se kjo në gjarje Ka thë njërë ja, rësullallat A më le mu e me Ibni Selulin Pun të kam do, do pun me ta Ka thë ja. yes, njërë Masi ka ndodhe ras i ajshë E si ka thë në Omer E di Që ka ndodhe kër më lip shë leje A poja rësullallat Ka thonë a e di se tash ta pak me, Masi ka zbita jetet Tash pak mi o dhavë një sharat Ka thonë këto kiti u vërësullën vet A tërë thabë Omerën Khattabi Allahu dhe për nga meri se se lem janë me haq A në të ndërrua lezër Për nga meri se se lem kishte njerëzi Bolë kishte njerëzi Shumë kishte njerëzi Por qëfar me gjithë pozitën Qëfar boni e, e matte Tha kodi kush me mdih mu A në të ndërrua lezër Në të njëherë kipo E kipozitën hoqë, e kipozitën sosë, e kipozitën babë, e kipozitën burë, e kipozitën kujta dishka që farposti kje Zdo më thanë se ti më nëshme vëpru që shdushti Matët, shikohet si të ata, sa kamri flaka, sa ha temperatura E kështë të më ra, anële të ndërua lezër, neve e mërë me këmësim nga pengamberi së zëllëm E dyta Saad ibnë obede Pengamberi së zëllëm khut dhe po thotë Kështu kështu filan njeri Po më akuzon në der A nësë kena argument se Gryhe e me ka bodi qka A la pas bita jetet A thërë Tha Saad ibn i Muadhi On e a nësullallaj këri këtë pun Uquaj tha jo Uqukë i tjetër të ati e munafik Ta shna përdo në mundal për këtë Saad ibn i Ubede Të ndëruar dhe zë A është munafikaj? Ka thonë Shekhe Këllu Islam imnu të imi Rahimehullah Lejsebi munafik belë Min e fadili sahabe Ka thënë jo që së shmuna fik Aja është nga të vlefshmi të sahabeve Nga të ndërshmi të sahabeve Nga burat për sahabeve Saat ibn Obet Nësë kema folë për këtë sahabi Ese nga mundë sënë Allah ndë njëherë tjetër Do të flasëmë që ku shokin njeri Por është nga të vlefshmi, së muna fik E na që a kuptojnë api që sajna Se mundët njeri ju të mirë Dë vlefshmë Burë të aman I p Çuçu Borzi nuk e shifta Ibn Selulin çuçi shifni këtaktirt. Salim ibn Ubadah. E pse e kishte sikushëri e sapë. Mir po, ai Ibn Seluli folte për pengasam kjo burr i madh, na ka ardha ka ndërua. Kur ishte kështu pra, kur e detajse, për shembull Salim ibn Ubadah, e do pengasam, çka i bante tek pengasam kështu, kështu, kështu, kështu. Ai s'mund të më paramendoj se ç'kiç ka po folin për Ibn Selulin, o ç'çka çikeç? Çish më përshkruin këta? E kush më përshkruan? Për nga me rizotin Ama për nga me samë nuk folë të drejt për drejt Po në kuptimin me si no, Për e dini, dini Për e dini për kam po foli qështu, qështu folke Nuk thënë të Ane të ke fire gjullin Me ja adhiru një fire gjullin Të një burë Kusha ki burë Një po dikujtë ja silu, ja pështil Se kupton Allah Mi a thonë drejt A ha thot jo Pro mi a pështil Se kupton Mi a thonë drejt e ke që kupton Qa me po këtë njerëzi Shka boni, për nga më nësëm, tha, lene këtë Hëgjibodi ka Thu, jo, hëne pa, pa e binë Qishpo duhënë, se lo E po tismun është mukan ma i forë Për nga më nësëm, asma i ma që më saj Nuk tha për nga më nësëm, o Saad Aj të dushu të Ibni Selulia E të, të Ibni Selulia të dushua Aj e ka shpërnda, shpifin, jo Nga se Saad Ibni Uba dhe ishë burrimir Aj sënë e para me nëndë Dhe se Ibni Selulia ban keq And tujë menaxher kat krize le e kaita le e gre po les çat kërkesën që avonsa po e shfuçizojna nuk po e kërkojna andaj të nderova me zonë ndonjëherë ndonjëherë në rrugën për me bin dikan është një kufi është një kufi sëneta i kalon kufinin është blok aty dikush thotë jo kena me thë i bokin po thajë thajë dikat ti di ku krija ja than menës se më than apo krija nja zana më menës nja Edhe pinga me zëmë, e kishë parasysh këta Dikushat, jo, ja, jo, ja, ka monira, ka, ka monira Po hajden këtë ras, shfar monira ka Qish me bind në Saad ibn i Ubeden Se ibn i Selulja munafik Qish me bind? bind? A duhet në ta njetën me angazhu për me bind Saad ibn i Ubeden Se ibn i Selulja munafik Jo, zhud me bind të njetën Zvriti pihot, bës ta lene këtë punë I qëtë sojta, shkoni ka shpija, lene Pse, se na nuk kena mundë si Tash me shpjizu një rast, k Le e krejt Usajdim një hudejri Tha ti e munafik Këtu usajdim një hudejri Unë zitë prej dashniz Dhe për nga veri sëllem Dhe u mlefos Ka thanë sheikhur islamu të imi Nga sektorat se janë Pak me teha Dhe duhet mi kuptu si duhet Tha sheikhur islamu të imi Rahimahullah në kuptimin E drejtë reagimit Usajdim një hudejrit Tha nuk është ajë munafik Par e tha për mlejfit a kush bet e penga nga sa polip po ninjer me boksata kta ti po del tash pengesa e del del di ku shtu se ko per rasin edhe e pengon at se ka don pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të ndërua Allah zer kjo është kuptimi të asaj neve e marrën nga nga kjo ras gjithashtu të ndërua Allah zer kanë vërmend diëtorat prej rregullave dhe msimëve nga kjo ngjarje është edhe kërkimi gër lejes Edhe në rastë nërvozët e burrit Zguzon gruja me doj pishpije palen e burrit Argument Ve nga meri së sellem Si fol të ajshës Ajshë a tha Ves selam, mjep këtë më thëkja je mirë dhe qaq Si fol të Mirë, kër e vërejti këta Një muj dit Dhe që në më thëmë një muj dit Një muj dit i më së me thull Një kush i mërë plashë këtë vetë shkon Apo? O, o, dhe, Një muj dit, kjo vetë se talak është Nuk i tha e talak është Po ka di, qka, ja, ndësine, Ni mu i ditë si foli Qëka i thaë ishe, ja Rasullallah Apo mi une, oh, une, qorra, fola, vet, kukipo, e pleje që këtë e bavo Nuk thaë une, a une, qërë, asë përnë fola Unë është këtë i vetë Kuk i bavo e kështu Kuk i nabona, e këtë e këtë e morë fejen, që i shtojnë ana E so këtë e këtë e këtë e fejen, e so këtë e këtë e këtë Allah u në rujtë Ana i gruja, buri, duhet me ditë ku finin Duhet me ditë ku ja këtë Allah u ku finin A ma kam problem, unë jam Ako më nervosë të timu të po më abeti për keqë Për amoritet, për zina, s'ka Mirë po Qishdo që, që mbit puna S'gudzon me dalë gruja vetë pishpije S'gudzon me ba punën, ajo me zorë me dalë pishpije Qëka tha ja rësullallah Ako mundë si qëjtë e baba Hem të kuptu se di qëka son regullë, qëjtë e baba Ösht, është një loj Mbështetjë, apo prindi Për grujën që Ka problem të, të familja E burit Andoj për nga meri se se lem tha shko Sh Mirë po neve që du të kuptojnë, se dhe kur ka krizë, kur ka nervozë, kur ka temperaturëa shumë e lartë u ka në të tërë, temperaturë shpirtërorë shumë e lartë, me gjithë këta, së harohet parimi, së harohet regullë, këni pa të i kushkura nervozë, a, thotë, kur jam nervozë mu musë më dërli për para, e, lime, ku qëkojnë anë, ku qëkojnë anë, ku qëkojnë anë kur ti e tishtë nervozë, Aki po diqoj morë Mama Zan, mua mos ma mu më bër punën. Le vëllai, hiç më për për mos më dapru punën, Zoti s'ka nevojë. Tha Peygamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu s'ka nevojë me lan bukën dhe ujin nëse i lëni rrenat. Ha, mos u nëgurian nervoz që të umrin. Është vetë bora ti, ti duhesh nervozën në timë e ndal. Jo na, jo na më bëj frikë me ty. Andaj çka tha çka tha Aisha, tha ja Resullullah, shoj të baba. Nuk e haron parimin musliman edhe kuron zorr, edhe kuron nervoz, edhe kuron çfarë do gjendje se haron rregullin. E më tha mosani, valla nervoz që jam këon. E çka më bova ti me çka tankon një nervoz? A, to, a do mi lën pa rregull ah? Ju s'kini rregull se tankoni një nervoz, juve ju ajë po ja shtojin bi rregullave, Zoti na ruaj. Andaj për mësimin e të cilat neve duhet të nxjerni, nga ky rast është se njeriu nuk e haron rregullin. Atë shkoi se do të me veta, se nuk jeti këtu A i cili pytësh, po është pengamberi së sellem dhe buri në, në shtëpi Gjithashtu të ndërua dhe zër, është prej e vlerave të cilat mësime të sët I kam përmen uh, djetarët, është se pengamberi sallallahu aleyhi sallem uh, I ofroj mundësi pëndimi a shes Qa i tha kër i shkoj të kër i ardhen baba dhe nana të shpia vet Tha oj a shet, nëse je e pastor, Allah u ka me kalzumë Asi t'kishe gabu në i sen T'ka shku me jenë me gabu në i sen Pëndohu Banis t'i këfarë të zoti Kërko falje Edhe përmjërso Sa allahu t'a fal Qa kanë dhën djetarën? Nga kjo Kanë dhënë se njëri ju Kur ka kriz dikush Kur ka gabu dikush Qa du t'mi bëmë s'par i her S'par i her Ma shka i thoi në s'par i her Ti fshinje mu Fshinje, heq Dëmata E s'ta që të harë që i të bëk ta I jo është ata sintar ta 1000 herë, thotë 700 herë. Her. Se ti mezi se e grindesh apo dikant me e voç ata. Pejson sa më ofroi tauba. O joi ja, shoq. Kurrë vetë, pendo te Zoti i dheuara, Allah e pranon pendimin ek çdo herë. Allah te dërua oz kur gabon dikush, kur rëshat dikush, si të, të li gabon. Kush është ai që zgabon? Allah kur gabon, kur rëshësim, kur kur e, e ban disa xhezesa, ndoshta nuk janë të të nivelet që i takon muslimanit, madje edhe njëri ndonjëherë Atër shka duhet na karshia ti cili ka gabue Mi ofru mi qelder mu pëndu Nështë se ki dit Nështë se ki gabue Nështë e gut pak Nështë ka shkumenja Mi ofru mund si se duhet mi ofru mund si Andaj ka ndon djetarët Hapja rrugve për gabim tarin Se për nga meri se se në tha Oja ishe Nështë se ki gabue Pendoj u të zoti gjellë Gjellë gjellë Atër të ndërrua le se kër ka bon diku shpinere E qish duhet na me e trajtu ata Atër nështë e gut a ena minëher shkojna aty me qëllimin e ke vogta e ti madje i lidhmi parapaskenat apo e kështu më rad jo të ndërrova zon i lajm parapaskenat i lajm parapavijat i lajm gjykimin e zemrave se ti e ke bë kwa për kta e për kta për kta jo jo kshi pendojo kshi motor pendojo kshi gruje pendojo kshi kujdoçi i fol leje kët pun por e më shoju rregulloj u e kështu më rad nëse ka mundsi mund rregulloj u Andaj për në samë në mësoj edhe me këta Edhepse a ishë në pastor, Zotë i zbitja jetin A du të shofë me në riziratën e ardhme Qyshi ka regulu Allahu këtë qështje Oshë mrekullia, Zotë i qyshi ka regulu Allahu të mare kjo të tëra këtë qështje Por neve që ka du të kuptoj Ti qelë me dyrë të njere A do mu pëndu, a do mu, mu, mu regulu Nga se dhe ti do të një ditë të të kishë nevoj A nevoja me e ma, ma do të jetë ditë në gjikimit Qa Allahu me ta fali, Kush jam bulon një muslimanit jam bulon Allahu ditë gjikimit Allahu nëmbullov ditë në gjikimit Në ditë në gjikimit sa ki nevoj me than I shalas del që kjo I shalas del që kjo I shalas së më zbulohet që kjo A ki nevoj po E po shumë let e ki mësë më zbulohet ditë në gjikimit Vec mësë i shplo njerëzit I kështat së ne baj Po në dut me e shpluhet Se rezik për njerëzit o. A ki ka ba këta rezik për njerëzit A bo Në ditë në gjikim ama Allah do të jetë me mëlloë, të marrë me korrit. Andaj, të ofron jashtë mundësi rregullimi, merhetimi, permësimi, ka mundsi njëri mund drejt, janë drejt njerëzit edhe më të ashpër se na, edhe më të egër, kanë vrarë njerëzit për ditë, kanë vorosur shikat e veta. Mirpo ardhi Islami dhe dhe i rregulloi. Pra i mësimi të cilat i morëm neve në këtë ë ngjallë të tërësit të ngjarrës është nderuar Allahu se njeriu edhe në rasë krize, edhe në rasë shumë kamri problemi, edhe në rasë që kitë problemi është ti e bosht i problemit, a isha, qëka i tha, kur erë për nga meri së sëlle, kur i tha për për ndoju, që i tha? Tha, o baba jemë, foli për nga meri së sëlle. A i tha, zdi shumë i folo, tha, tha në nëzë vetë, foli për nga meri së sëlle, a zdi shumë i folo, atër foli vetë. E na përqësaj, a ka dënimësim, ka amësim Sepse Ajë që e kishtë e një parim kryë Në kryën e vetë Se sfollet paradikujt i cilë e ma autoritativë së one I ku shëtë po, a jam beho në pjesë e problemit po Po shka që e pjesë e problemit kjo maj malë, prapë se prapë Pra baba i vetë është e bubekri shoki pengameri së zëlle Nga një në hanë Shoki pengameri së zëlle mi afor Jo, në jetërë e baba jam Andaj, kur ka problem Kujti i me të përbërsi Ma të madhit është kaq kaqasa un jam këtu kaun un e foli neva kaq çish po folin në montan u folën dënyar në montan se ti nuk je më i madh e kryen diqysh tër punën andaj aisha edhe pse ajo ishte ajo ishte më e shçetçu mir më më trondita ajo asojin trazuk këta ndjenjat do kemë plas pit kështit mi boshkata fol baba jam folën në ne folise foli pengomëse selë atë ndërrua dash ta mor më rregull ani pse ke zor doni herë i hipet për parësia ti i cili ka përparsim e vol E nësa ata pasaj e shfuqizojnë veten e justifikojnë veten mos me vol, ata merrin me refiolum. Andaj kjo është rregull që s'e si nevenë mëson Aisha radiyallahu anha, else ishte shumë mërzi. Vallai njëri mërzi haron rregullat. Vallai njëri mërzi regullat, parimët, kjeti haron rregullat, parimet, disiplinat që ti haron. O mundu khattabi kur i kanë thënë ka vdek pejgamberin sa mi haroj ketaj. I haroj ket. Fa vallai kushdo që ka dek pe sa më ja, ja, ja, ekzekutoj. A thonë diçka? Sa babëkri, çu jo Omar, se ka dej pejgamberi se sellet. Ja ulë se ja jetat. Thaur xhatobun e kum diç këta jet. Unë di këta jetë gumdit, se pejgamberi vdes. E pse haro ve Omar, se mërzia ti haron punë. Ti haron hu hupot njëri. S'di as numat si kujtohen. Si kujtoj njëri paçka do të më thirr. Aisha me gjith këto ciklet, çka tha? Fol baba jam. Fol ti, sikimë privatësi. Anjeri nuk duhet më bëj vetën më të madh. Kërët i kush baj malë se ajë Ma, ma, ma utëritativ se ajë Ma me pesaj Dëmëdhëm ati për parësi A në këta e mësojnë aprej Ajshës radi Allahu anëha Gjithasht të të ndërua lezër Prej mësimeve të cilat I kanë morë I kanë dzirë djetarët nga Historia trondit se ajshës radi Allahu anëha është se Nuk lejohët njëriju me pranu faj Pa pas pas faj Argument ka thonim në haqërës kaleni, për nga meri se sellem, qëka i ofroj Aishës? Për ndohu, këthehu, banistikë farë Allahu gjellë gjellëlluhu, edhe zotë i unë të barë e kjo e tala ta falë tyje. Ka thonë djetarë, këtu ka pas argument që falët, kuptimit, që ka dhe një ndushkim për tyje. Mirë pa Aishës ka tha, mi ju thonë unë e se se ku mba, së mbesallit. Me thonë e ku mba, ju edhe me ma falë, A më mbesoni çe kumbo. Mir po tha, jo. Un jamë pastër. Ander kanë zer dietar msim. Nuk lejohet me e pranoni faj për hir të komoditetit Adh, at, A, dhe bëlloh, të njerëzve. Pa kjo është një mancsi. Ju thotë albe vëllah, pranoja vetë tek aloja. Nuk shkon kështu. Nuk shkon kështu, apo ka Ka raset caktume Që e ka përcaktu shëriati E ka përcaktu feja e shofin djetar Se këtu ka mundësit dë njëher E vepse nuk është ajo pranim A po përveç i jashtëm A ma këtu ishtë nëse thot po, kjo mbet po Këtu a i që të kishë thamë po Që ishë komendohet mësani okay, A jo këtu ka po për po Vëqë e dhe kjo ka mbet me thamë po E u kryët Tha jo. jo E dhe zbitën a jetët jo A na të ndërrua lesë, nëse nëse njëri çiltër, kristal, çu mbaon kët mund. Dhe qëndroi deri në fund sesa se ka bë. E Allahu kanë më kanë më ndihmua. A nëse nuk është e vërtet, Allahu e zbulon. Allahu e nxjerr pa. Andaj Allahu çu shenjën pa, çka tha Aisha. Kur kur u u jersit përsa të zbritë shpatulla, tha këtë dal shpirti babasthan Anastime, të në kujtuçe po vjen shpatulla kundërmuaj. Shpirti që ti dal. Tha dhe kur të bulshej përsa më të ulir un pak. Allah i mirë po neve që ka do të kuptojmë, nëse jedin vetën pastor, se ke ba, se ke thonë, nuk e ke nuk e prezentu në një gabim të cilën ty përfolet, që ndrona ata se se ke ba. Që ndrona ata dhejnë se tako është me Zotin Tanjële Gjellële. Pse? Këse njëri ju s'ka mundësi me një losë vetë vetën për hirë të komoditetit të kujna. Për hirë të komoditetit të kujna. Të njërës, diku së të vala pa e pranu nësë që Të, nuk ka mundësi të me apru dikujt nderin Nderin Apo pozitën qaj qëtësot Apo dikujtësot prana që i e kështu kështu në qëtësona Shka mundësi me pranua Nuk ka mundësi me pranua A në të ndërua lezën nga këra kuptojna Se për nga meri sërë Allah Me gjithë se ajë ishte cili i, i ofroj këta Qëka i tha Ajësha tha jo Dhe retë në bese joja E qdo kujt e cili e din vetën jo A nëse edin vetën se ka gabu atër, pëndohet të zotë i unë gjellë gjellalu Të ndërrua dhe zërë, primësime tjera Neve kemi shumësime, këtu i ka përmendim një hasës khaleni 70 mësime Mirë përmendim e këta e përfundojna Të ndërrua dhe zërë është e kejqia E kejqia e gjelozis dhe smirës Edhe nësi e afort me dikang Ka mundësime që ka këtu të lashat loja Argument Himnetu bintu gjahsh Një qikë, një gruje E cilë ka qenë motër e grujes për nga veri sëselle Zajnebi o gruja për nga veri sëselle Motëra Zajnebi të kohen një himne Kjo pi për jashtë të dash minimu kujna Motërës vetë E qka boni ra pre e fitness Ra pre e provokimit A duhet neve të bimë pre e provokimit? Jo Një po do njëre përshimë ka një loj pacarësie Një loj migulije, një loj konflikt, një loj grindje Tët, oh, vlavin, qorazi. Qorazi? Jajnëm, o diqoj sot, oh unë di kët vllavin, i dal mbrojtja edhe Çorazi. Çorazi, apo injë ai nuk është Çorazi. E di unë këtë Çorazi deri në fund shkol. O di mëunësh me shkollë deri në fund, po edhe jeni më në fund doni ha. Taot kam xhika, i kam marr Himna tu bintu Jahsh, sepse ka fol për për Aisha radhiyallahu anha. Mistah Ibnu Uthatha. Ku shoku? Jali Tezes Abu Bakr radhiyallahu an. Jali Tezes. I kanë më me parë Abu Bakr Siddiku. Ka fol Ka fol e ka shlojëuon. Hasan ibn Thabit ka fol e ka shlojëuon. Kam xhigat i kongërt e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E na çka duhet për të qezuar këtë memor? Ti munduhesh me kompozit. Hasan ibn Thabit a dëgjon këtë? Ka qenë qen? qen poet i pejgamberit sallallahu. Kur kanë dalë në ekspedita, ka thënë, "Fol Hasan, thur poezia e këshumëro." Ka qenë nxit si musliman. Mir po. Sa doshje i moh, nëse të punonjëu gabimisht. Në shkolë. Në shkolë. Ai nuk tha, "A ka dalë se unë jam djali i tezës e Bubergrit që qetëri." Ja. Ja tezë, por kiful pa rajë. Ekse marr. Odatin deruallëzë, kur ka mjekullim, kur ka paçarsi, kur folin për, foli për dikant, ruju. Kujdes, mos u jep unë e njoh vetë, e njoh edhe ketve. S'ka e njoh këtu. Në fenë zot i ka drejtësi, do të mos pa luaj çendët. Pejgamberi s.a.v. kur i gjikon të rastët, nuk the ke unë e njoh këta. Shi që janë ti gjigojë rastët. Aliu radi Allahu an, Aliu radi Allahu an, oj shikun me një jehudi, jehudi. Puni prazmore, punim buroi. Ai ka thënë jehudiu, kjo a hemja. Aliu ka thënë mashallah, nçka hemja. Ka shku te ni qadhi, qadhi shuraih. Ka shin ta bin. Qadhi i cili se ka pa pe nga mirse zel. Çi bjet se Aliu me iman se ai. Edhe pse pau le problemi dorë jehudi. Ardhën të kadhija, që ka i than? Nuk tha kadhija O Ali, unë të një ofë tijet Të jetë jali edhe, yeah. ali, a gjithë përën samë Dhe Ali, aki fakte Aki fakte se kjo është e jotja Dhe këshirë e tha Fakte s'kam Ama që kjo e jemi jam. E tha kadhishureji Esenca e një materialit është kujindet Në e në te ponë ndortë këtina Kjo është e këtina Atar kadhishureji që i tha Tha do t'jalojnë a këtina Se pasurija ku gjindit e qëti është A ti skif, skif kundërfaket të t'jina Metet me t'jehudijës A këtë i shurejhë e dintë Se kjo është d'aliju Këse ka si në përshkrume Nga kohë për nga me dhisë zëlle A dherë e gjikon rasin Në bidhët rasin shkod A dherë e për jashtë d'jehudiju thot La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah Thotu në që ta e vëmju testu A gjikon këtë Po mëna prozbolja është e jotja, e di që është e jotja. Tha dhe më se ta Allah i ma çillon në tokën me drejtësi. Nuk tha, oh, "Ale, haj të ukri kë punë kjo udia, pun, hajde, haç." Ka e jotja shkoj. Jo, jo, ja tha fakte, akë fakte. A, a ndënderualla se ndonjëherë, njëri thotë, "E dibe kët punë, xherë faktin vëlla." A e di? Xherë faktin. Çka ka fakti? Kush di thotë, as ka fakt. Epo mos i sëdi as fakti, çka? Ti kemi na mundu shom, an dalekët punkë. Mos fol për njerzit, mos na por kam E kjo është shkurtimis të ndërrua dhe zër Neve do të vazhdoj me lejnë e zoti Gjellit Gjellit Për dobit e kësaj nxarje Cila është më, më E madhja e cila i ka ndos A i shës radi Allah Dhe është njëra prej nxarjeve të satë e ka ndrëndit Ve nga meri në salallahu a sellem Dhe ka ndrëndit gjithë muslimanët e asaj kohë Në elusë mi zoti tonë Gjellit Gjellit Që zoti ju në te bare kjo e teala Ti regulon raportet e mus Elus me zoti donjëllë xhelal që zoti jon tevareke u teala tiruan deret e muslimanëve tiruan familjet e muslimanëve tiruan gratë e muslimanëve Elus me zoti donjëllë uala që Allahu tevareke u teala në këto 10 të fundit Allahu na ruan shëndetin na ruan takatin na mëson Allahu me boj ibadet dhe na ban Allahu xhelal mundsi dhe risk me taku natën e kadrit aqulu qouli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innehu huwal ghafururrahim walhamdulillahirabbil alamin